Нещодавно вставляли у дверні шпарини записки, щоб зателефонували майстру для заміни ключів домофону. До речі, в різних оголошеннях вказані різні номери мобільних. Я читав на місцевому сайті застереження, щоб не велися на такі оголошення і не телефонували, сказав Вадим. Поможуть шахраї знімати кошти з рахунку або ще щось. Версія щодо збору персональних даних також була озвучена. «У нас таких оголошень не було», сказала Настя. «Можливо, тому що у нас вільний вхід будинок і немає не те, що домофону, а й звичайного замка. Але кому потрібні персональні дані?» «Незабаром референдум», зауважив Валерій. «Чи він буде, це ще питання?» промовила Настя. «Задумливо». «Буде, впевнено», сказала Аліся. «Я на всіх виборах була в комісії». Тож і зараз мені зателефонували і обіцяли добре заплатити за роботу. Ти погодилася?» Настя подивилася по в очі, нагадуючи таким чином про нещодавню розмову. «Потрібні гроші», – ніби виправдовуючись, сказала Аліся. «На минулих виборах тобі також обіцяли заплатити з партії регіонів», – нагадала Настя. «Заплатили?» «Не завжди дурять», – зітхнула Аліса. Сподіваюсь, що цього разу заплатять. «Хто?» «Звідки я знаю?» Подруга станула плечима. «Чи мені не байдуже?» Зателефонував якийсь чоловік, запропонував, я погодилася. «Навіть не важливо, з ким ти будеш працювати, Настя продовжила вже дратівливо. «Знаєш, що сказав Платон? Карою за громадську пасивність є влада злодіїв. Його слова пророчі і зараз актуальні». Дівчатка звернувся до подруг Валерії. «Оближте суперечки краще, пильнуйте куліш». «Ми знову сваримося?» – впівголоса звернулася до Насті подруга. «Невже політика чи події в країні варті того, щоб наша дружба луснула, кмильна булька? Тоді давай домовимося більше не торкатися наших поглядів на сучасні події», – відповіла Настя. «Лише нейтральні теми». «Дякую». Аліса подивилася Настю з вдячністю, обняла її за плечі. Хоч як намагалися за кульшем та шашликами, сосисками обійти політичну тему, не вдалося. Жінки, які домовилися, мовчали, проте чоловіки знову повернулися до питання референдуму. «Сам я не піду на голосування», – сказав Валерій, «бо вже давно відомо, що референдум відбудеться». Незалежно від того, хочемо ми цього чи ні Наша влада вдає, що не знає того, що знає кожен наш мешканець Законним чи незаконним буде цей захід Росії не важливо Крим уже відрізаний шматок країни На часі Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області та Донбас Росії потрібний вихід до Чорного та Азовського марів і вона його отримає. Хочемо ми того чи ні, але Новоросія буде утворена. Дозволу в нас ніхто питати не буде. На мою думку, людям вистачить здорового глузду, щоб не допустити проведення референдуму, зауважу Вадим. Якщо навіть він не відбудеться, то все одно знайдуть спосіб, щоб відділити ці області від України та приєднати до Росії, наполягав на своєму Валерій. Уже давно все вирішено без нас, закінчив улюбленим виразом. Повторення кримського сценарію вже не буде, не втрималася Настя. Йде антитерористична операція. А давайте вже їсти, перебила Аліса, а той колі ж матиме політичний присмак. Повернулася додому надвечір. І ванни та Геннадія не було, свекруха смажила на кухні яєшню. «Добре відпочили?» – запитала вона. «Мамо, ми вам принесли спробувати коріш та пару шматочків нашого шашличка», – сказала Настя. «Кашу зім, а сосиски залиште дітям. А то вони голодні. Генек із хлопцями насмажать собі м'яса, а і я дала гроші, тож купить собі щось поїсти. Ви краще розкажіть, що новенько у місті». Ми зібралися на площі перемоги. Жінка вимкнула плиту, зручно всілася на слідці за столом. Комуністи провели урочисту частину Заходу, привітали, як годиться, зі святом, а ми колоною рушили до Білого дому. Там було повно міліції. Напевно, хтось попередив, що ми хотіли зняти український прапор. Зняти державний прапор? Навіщо? Тепер у нас Луганська Народна Республіка. Охоче пояснила Свекруха. Дивно якось, з легкою іронією промовила Настя. Живемо в одній квартирі, але в різних країнах. Я в Україні, ви в ЛНР. Будеш слухати далі? Так. Спочатку зняли прапор України і повісили, як нам пояснили, прапор міста. Який він на вигляд? Жовто-блакитний і на ньому золотий сокіл. Охоче пояснила жінка. Ну то хай би і висів. Чим вам не сподобався прапор Сєвєродонецька? Навіщо він вам? Потрібно наш повісити. Тому ми вимагали його зняти. І як? Ваші вимоги виконали? І ще б пак. Вивісили прапор ЛНР. Але, кажуть, він не зовсім правильний, бо на ньому нема герба. Чесно зізнаюся, стільки нових прапорів що я вже сама заплуталася дечей зітхнула свекрухи. Наступного дня Настя не втрималася, маючи намір сходити на ринок, мовчки пішла з дому. Спочатку попрямувала на площу радянську, підійшла до будинку міської ради і побачила на горі український прапор. Або свекруха справді переплутала прапори, або вночі замінили, подумала Настя. Розділ 27. Після травневих свят Настя захворіла. Так щороку. Взимку рідко хворіє на застуду, а з настанням тепла обов'язково підхопить. Коли лікар відправ її на лікарняний, перша за все життя зраділа. Для неї робота завжди була в радість, ніколи не відчувала її як тягар. Іноді свекруха казала, що таких трудоголиків у нинішньому поколінні вже немає. На роботу Настя ніколи не спізнювалася. Навпаки, вранці приходила першою, раніше за керівництво. Коли доводилося працювати в другу або третю зміну, також з'являлася на робочому місці за годину. Спочатку Валерій був невдоволений, бо доводилося йти на роботу з дружиною заздалегідь, коли можна відпочити вдома зайву годинку а потім змирився, все одно її не переробиш. До того, як прийняти зміну, вона встигала обійти всі корпуси, ознайомившись із роботою попередньої зміни. Іноді підлелі кидали навсюди сущу Настю невдоволені погляди, але всі знали, що у її зміні завжди буде порядок. Звичайний устрій робочого життя дав тріщину на заводі Уже в рубіжному і був зламаний на нинішній роботі. Не вистачало сил слухати щодня розмови тупоголових колег про референдум, приєднання до сусідньої держави та споглядати радість від новин про вбитих фашистів. Важко сприймати таке, а ще важчим був тягар мовчання. Іноді Настя, стомившись від розмов невіласів, які не знали своєї історії, історії країни, задумувалася. Можливо, вона щось не розуміє, помиляється. Що робитиме, якщо насправді Донбас приєднає до Росії? Не хотілося впускати такі думки в голову, але справді. Як складеться її доля? Що буде з її родиною? Бо вона для себе вже вирішила, що не зможе жити на українській землі, але в чужій країні. Що тоді? Куди їхати? Покинути все чи лишитися з родиною? Тім такі думки приходили тільки в годину сумнівів та тривоги, бо тверезий розум не сприймав життя в іншій країні. Захворівши, Настя зраділа змозі відпочити від сеперів та їхніх розмов. Наковтавши спігулок, вона залила в термо з гарячого чаю з малиновим варенням, прихопила чашку і зачинилася в своїй кімнаті. Поніжилася під ніяким пледом у ліжку, але чомусь не змогла заснути. Сіла за комп'ютер, передивилась новини, втішного було мало. З цікавості відкрила сайт ВКонтакті, знайшла місцевий антимайдан, одразу заклик Слава Новороссії! Слава Донбасу! Дорогі друзі, основна мета нашого співтовариства – об'єктивно висвітлювати ситуацію, яка склалася в Україні. Спираючись на підтримку небайдужих громадян, ми зробимо все можливе, щоб не допустити в наш регіон хаос, який заразив багато міст України.